מאחד שבטי ישראל עבדיך. ויאמר אליו אבשלום, ראה דבריך טובים ונכוחים, ושומע אליך מאת המלך. ויאמר אבשלום, מי ישימני שופט בארץ, ועלי יבוא כל איש אשר יהיה לו ריב ומשפט והצדקתיו. והיה בקרב איש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 בכל שבטי ישראל לאמור, כשומעכם את קול השופר, ואמרתם מלאך אבשלום בחברון, ואת אבשלום הלכו 200 איש מירושלים, קרואים והולכים לתומם, ולא ידעו כל דבר. וישלח אבשלום את אחיתופל הגילוני, יועץ דוד מעירו מגילו. בזבחו את הזבחים, ויהי הקשר אמיץ, והעם הולך ורב את אבשלום. ויבוא המגיד אל דוד לאמור, היה לב איש ישראל אחרי אבשלום. ויומר דוד לכל עבדיו אשר איתו בירושלים, קומו ונברעה, כי לא תהיה לנו פלטה מפני אבשלום.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 ויהונתן לאביתר, ושלחתם בידם אליי כל דבר אשר תשמעו. ויבוא חושי רעי דוד העיר, ואבשלום יבוא ירושלים.